Ivan, dissabte visitareu la pista del club del Puigcerdà i ofereu un Barça senyor que aquesta temporada presenta canvis importants especialment a la direcció tècnica, ni també a la porteria i en el col·lectiu de jugadors estrangers és aquesta una aposta clara per trencar el domini dels teòrics equips grans de la competició? Bueno, eh, aviam, el, el teòric domini de la competició és la porta del Puigcerdà els últims anys i bueno, nosaltres sí que ens agradaria donar, donar més guerra de la que hem pogut donar aquests últims anys però bé, bueno, el nostre objectiu eh, són uns altres, o sigui, el nostre objectiu principal poder és més treballar amb cantera i, i poder arribar un dia a tindre un equip mh, bàsicament quasi completament de, de casa i amb uno o estrangers. I bé, bueno, sempre ens mai descartem de mirar de fer el millor paper possible a la lliga, però bé, bueno, el nostre objectiu de moment aquest any és seguir treballant amb que portem ja diverses temporades treballant. En qualsevol cas, eh, aquest any disposeu de set jugadors estrangers dels quals un ocupa la porteria sí. i els altres, els altres sis eh, s'hauran de barallar per ocupar les quatre places que resten. Sí, Aquesta sí, situació, tu com la veus? Pot ser un avantatge, però no creus que potser també pot ser una font de problemes dins del vestidor? Bueno, Aiam, eh, eh, nosaltres eh, en el moment que hem vam de tindrà eh, sis jugadors perquè lluitessin per les quatre places, eren mirant en funció, en base de que hi hagués una, una major competitivitat en els entrenos, que pujessin el nivell dels entrenos i així alhora pues, que es veiés respectat a l'hora de, de, de partida que tinguessin una més intensitat. I també pues, també perquè els estrangers que, que estan anant a l'equip doncs, es vegin una mica eh, postats a, a, a treballar més fort i que no s'acomodin i no ostres, jo tinc la pressa assegurada. Si, sí que és com tu ben dius, que, que, que ens podem trobar que a la llarga de temporada tothom sempre vol jugar i... I, bueno, i potser podria arribar a ser problemàtic, no?, però, però bueno, nosaltres hem anat sempre amb la, amb, de cara amb ells, no? d'un bon principi, que aquesta era la, la situació que hi havia i que si ho acceptaven i, bueno, un eh, eh, són conscients que, que això és així, que els quatre que siguin en millors condicions i més a tope per jugar són els que jugaran. De moment, eh, la teva valoració d'aquestes incorporacions noves d'aquest any, quina, quina és? Aviam, eh, és molt barà, no, per dir Sí, és veritat, eh, tot just començant. Només hem jugat un partit, però, bueno, almenys les sensacions, pues, bueno, les sensacions bones. Eh, començant pel l'entrenador, que és l'Eugène Semediac, ja eh, és conegut aquí a Puigcerra, també va entrenar un any. Eh, bueno, és un, és, un, és un entrenador que ja coneix la casa, eh, sap perfectament del que pot disposar i que no en el club, eh, ens coneix, els més veterans de l'equip ens coneix, també sap correctament què és el que pots esperar a nosaltres, i, i bueno, la Belvesca està amb moltes ganes i, i estem, jo diria que estem treballant en, en una direcció, menys a títol personal, diria que més bona que les últimes dues temporades amb ells, mm -hmm. i bueno, a això d'aquest moment estem bastant contents amb ells. A més, eh, tinc entès que tu eh, seràs el segon entrenador aquesta temporada assistint al Semeriac, oi que sí? Bueno, eh, l'any passat ja vaig començar fent aquesta funció a l'equip eh, Bàsicament, està ja, això igual, estem el segon entrenador, però bueno, bàsicament eh... El, el, el, un cop de demà amb tota aquella, aquella cosa que sigui possible ajudar perquè a vegades un, un sol noi arriba, no hi arriba però sí, sí, faig la, la funció de segon entrenador. Segur que li podrà ser un bon cop de demà. Sí. Bueno, veiem. Ja. Uh, bueno, demà, el partit de demà a la pista de Puigcerdà, uh, creus que és massa d'hora per qualificar-lo com el primer test important de la temporada? A veure, nosaltres sí que parlant entre el amb els més veterans de l'equip i això sí que, que hem parlat de, de que, ostres, eh, ens en, en hauria agradat que aquest partit igual és arribat una mica no sé, que al final de poder la primera volta per poder arribar una mica més rodats això, perquè ho que no, és un partit que sempre sempre agrada jugar, sempre és un més és un, un, un derbi i per molt que un equip, un equip tingui un, un potencial o un altre, sempre aquests partits són, són macos de jugar, no? I ens ha agradat arribar més, poder una mica més rodats, perquè que hi ha que jugar a la Continental i tot i, i bueno, però bueno, però la veritat és que estem amb moltes ganes i, i bueno, pugem amb... I amb totes les ganes la món de, de fer un bon partit i que es vegi un bon espectacle i, bueno, i, i sabíem també que, bueno, que no és definitiu i que si es un bon partit ja estarem contents. I Ara mateix el, el que importa és anar fent equip i, i estar preparats per, per arribar amb una bona posició al playoff. Et puc dir que des d'aquí Puigcerdà, doncs aquesta sensació que tens tu de que potser també és una miqueta d'hora, que potser s'hagués si trobat una miqueta més endavant, s'hagués si dit millor per dir, doncs també es té, no? Però també et puc dir que us estan esperant amb molt de respecte. Sí, bueno, eh, bueno com tu ja vensàs, vens jugar un partit amistó, a principi de temporada. Eh, van veure algunes de les nostres incorporacions de l'equip i, i, bueno, es va veure un partit, jo crec que... Va ser un partit de pretemporada temporada amb força nivell, força maco, de cada espectador també, força vols i, i bueno, jo crec que, que, que, que sí que ens bueno, en, en hem reforçat un bastant bé i bueno, és d'agradar que tinguin aquest respecte però m'imagino que també serà un partit ben diferent de la, la pretemporada. temporada sí. Molt bé Ivan, doncs eh, esperem que dissabte puguem gaudir d'un partit com ens teniu acostumats a Puigcerdà i Barça. I res, molta sort amb aquesta nova temporada. La sort justeta perquè ja saps eh, que aquí sempre ens que caiem una miqueta pel costat del Puigcerdà, evidentment, però també us desitgem molta sort i que vagi tot molt bé. Bona tarda, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu, bona tarda. Adéu, seu, adéu, Va, grides de